Hans och Greta Just vid en mörk skog långt borta bodde det en gång två små barn som hette Hans och Greta med sin pappa som var skogshuggare och sin styrmamma. De var mycket fattiga och ibland hade de inte tillräckligt att äta. När vintern kom blev det ont om mat så styrmamman som hatade Hans och Greta sa till sin man Vi måste göra oss av med barnen. Imorgon tar vi med dem in i skogen och lämnar dem där. De kommer aldrig hitta tillbaka. Och nej, sa pappan. Jag kan inte lämna dem och svälta. Vi kommer alla att svälta tillsammans om de stannar här med oss, svarade hans fru. Så det kommer sluta likadant ändå. Och hon fick sin man att lova att han skulle göra som hon sa. Trots att det var sent var han så Greta vakna och hörde planerna som smiddes. Greta var livrädd. Men han sa till henne, gråt inte lilla syster, jag ska ta hand om dig. Och han gick ut och fyllde sina fickor med så mycket småsten han kunde hitta. Sedan gick han och la sig igen. Väldigt tidigt på morgonen väckte stuvmamman barnen. Idag ska ni följa med mig in i skogen medan er pappa arbetar, sa hon. Och så gick de långt in i skogen. Medan de gick släppte Hans små stenar för att markera vägen de gick. De var redan väldigt långt hemifrån när stuvmamman sa till barnen – Gå och leta rätt på några pinnar så vi kan göra upp en eld. Självklart försvann stuvmamman därifrån och lämnade barnen alldeles ensamma i skogen. Men Hans sa till sin lilla syster att inte oroa sig för de kunde följa spåret av stenar som han lämnat för dem att följa tillbaka hem. Styrmamman blev arg när hon såg barnen komma tillbaka, så hon bestämde sig för att snabbt ta med dem ut i skogen igen. Hon gav dem en brödskiva var och så gick de iväg. Men den här gången hade Hans inte tid att samla fler stenar. På väg in i skogen släppte Hans små brödsmulor för att markera vägen de gick. De var långt hemifrån och natten föll. Styrmamman lyckades smita bort från barnen och lämnade dem alldeles ensamma igen. Hans var inte orolig utan sa till sin syster Jag kommer lätt att hitta vägen hem för jag markerade vägen med brödsmulor. Men fåglarna hade ätit upp varenda smula så barnen var vilse och väldigt hungriga. Hans och Greta vandrade omkring i timmar och kände sig väldigt svaga. Plötsligt fann de den mest underbara stuga de någonsin sett. Den var helt gjord av pepparkakor och dekorerad med kex. Fönstren var gjord av genomskinligt godis och trappstegen av kola. Hans och Greta tog en bit pepparkaka i ena handen och en bit hårt godis i den andra och satte sig ner på ett kolasteg för att njuta. Sedan när barnen fortsatte äta öppnades dörren och en gammal, gammal kvinna staplade ut. Kära små barn! – sa den gamla kvinnan. – Bli inte rädda för mig. Ni är välkomna att äta så mycket som ni vill av mitt hus. Men kom in så ska jag bjuda er på en god middag. Barnen gick in och fick pannkakor och äppelkaka. Efteråt stoppade den gamla kvinnan om dem i två små vita sängar. För barnen kändes det som om de var i himmelriket. Trots att den gamla kvinnan verkade så snäll var hon faktiskt en elak gammal häxa som älskade att fånga tjocka små barn och äta dem. Hennes ögon var väldigt trötta så hon såg inte så bra men hon kunde lukta saker snabbt som en räv och hon visste när Hans och Greta vandrade i skogen. Hon hade byggt pepparkakshuset bara för att fånga dem. Tidigt nästa morgon satte den gamla häxan Hans i en bur Och sedan skakade hon hårdhänt Greta i axeln. Vakna, lata flicka! ropade hon. Du måste tända elden och fylla den stora kitten med vatten och hjälpa mig att laga frukost. Jag har stängt in din bror i en bur och jag ska göda honom tills han är tillräckligt fet för att tillagas till min middag. Så stackars lilla Greta måste göra som den gamla häxan hade sagt. Hans gavs bara godis att äta Och varje dag gick häxan till den lilla järnburen och sa till Hans Lilla pojke, stick ut ditt finger så jag kan se hur tjock du blivit. Hans visste att hon inte kunde se bra så han stack ut ett kycklingben istället för sitt finger. Och varje dag när hon kände på det mumlade hon argt för han verkade aldrig bli tjockare. Till slut kunde hon inte vänta längre och sa till Greta Jag ska laga din bror till middag. Du måste tända elden, värma ugnen och hjälpa mig att förbereda festen. Men Greta tänkte kvickt och sa till häxan Ugnen verkar inte fungera. "Nonsens", sa häxan. Låt mig se efter. Den gamla häxan stack in huvudet i ugnen. Greta sprang snabbt bakom henne och knuffade henne så hårt hon kunde så den gamla häxan ramlade huvudstypa i ugnen. Greta smällde igen dörren och låste den. Sedan hittade hon nyckeln till Hans bur och sprang snabbt och släppte ut honom. De kastade sig om halsen på varandra och dansade av lycka. Sedan, hand i hand, gav de sig av för att återigen försöka hitta vägen hem och de var väldigt glada att lämna häxans stuga bakom sig. Efter en tid fann de vägen hem och där var deras stackars pappa som blev överlycklig när barnen rusade in i hans famn. Han hade skickat bort sin elaka fru och letat efter dem länge. De återsåg varandra och levde lyckliga i alla sina dagar. Slut!